La Direcció General de Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per a Inundacions a Catalunya i Nuncat en fase d'alerta. És que no sé qui va inventar les jornades de pluja en dies laborals. La pluja és per disfrutar-la amb una manteta, amb una bona peli i 10 quilos de crispetes, un geló de xocolata d'un quilogram en galetes, una bosa de lais campesines o unes rufles, jamón jamón. Ben sentadet en un sofà i amb bona companyia. Ja de bon matí obres els ulls i te que la llum que s'escola pels foradets de la persiana és inferior a la que percebries en un dia assolellat. Però desitges, per una banda, no haver despertat a Londres perquè significaria que aquell com no ha anat bé ahir a la nit o bé que només siguin imaginacions teves i faci un sol d'hivern d'aquells que escalfen les galtones. Posem-nos amb lo pitjor. Plou. Xispeja. Millor dit. Aquella aigüeta que va cent que sembla que no mulla, però sí sí i acabes arribant xop el treball. És que no sé de quin tipus de divinitat o polític, ja que estem, va ser la idea de que l'aigua caigués del cel. Vaja pel carrer megaequipat amb calçat ben tancat, eh, roba d'abric impermeable i comença la travessia del carrer Fontanella cap a la plaça Catalunya. Sembles en Super Mario Bros esquivant aquelles armes afilades buidaulls que la gent comúment anomena paraigües i que en el fons tots sabem que, no serve que serveixen per fer bulto mullar-te més i per ser oblidats en algun lloc que mai recordem. Ara bé, la pitjor de les pitjors de les pluges no és la que enganxes de bon matí, és aquella que veus venir perquè fa aquella calima que preveu la dormenta i perquè els se les posa negre, negre com el carbó. És aleshores quan te n'adones que portes un calçat ben destapadet i que la jaqueta no porta ni caputxa. Poses la teva millor cara de resignació i et fa i et vas fent a la idea que arribaràs amb els mitjons plens d'aigua a casa amb aquella sensació fastigosa de notar-te els peus ben humits, exactament com quan cauen aquells xàfecs d'estiu i tu vas amb xancles per un camí de terra. No sé qui va inventar la pluja, però m'encanta la sensació de sentir un ruixat quan sóc al llit un diumenge al matí ben calentona. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble que us parla i acompanya Patricia Soler i Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de que la Meridiana aspira a ser una zona més humanitzada. Transformar la Meridiana en una avinguda més integrada i menys agressiva per als vianants és uns dels reptes difícils que haurà d'afrontar l'Ajuntament de Barcelona als pròxims 4 anys. L'entrada a la ciutat massa agressiva i segregada per als veïns de la zona plena de passarel·les que dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda i amb un elevat nivell de soroll serà objecte d'estudis els pròxims mesos per intentar que la via pugui aconseguir un grau més d'integració i humanització. La idea en què ja havia treballat el govern anterior ha estat marcada com un dels eixos centrals del nou mandat. La proposta de crear un gran bolèvar entre el carrer de València i la plaça de les Glòries, on actualment hi ha una rambla, va ser una de les promeses electorals del Govern de Convergència i Unió ja es desenvoluparà els pròxims mesos. El nou equip de Govern municipal considera que l'actual estructura de l'avinguda resulta una frontera difícil de superar per als barris i intentarà avançar reformes urbanístiques per aconseguir una integració més gran entre els dos costats de l'Avinguda Meridiana. La posada en marxa dels nous carrils implica una transformació urbanística dels voltants de la Meridiana per reconduir el trànsit sense perdre els carrils existents. Actualment es treballa a les illes intermèdies de la Meridiana i en la urbanització del sector de Trinitat Nova. Els treballs a la part alta de l'Avinguda també inclouen un canvi en els accessos a Trinitat Nova i a Trinitat Vella i la construcció de la nomenada Porta Trinitat, a l'encreuament amb la Ronda de Dalt on es construeix una gasolinera i una futura seu de revisió periòdica de la ITV, que ja té con concedida la llicència d'obres. Els projectes de construcció de vivendes protegides destinades a joves i persones grans continuen sent la seva marxa, d'acord amb els serveis tècnics de l'Ajuntament segons està previst en el planejament urbanístic de la zona. Ja s'ha construït un edifici de pisos de protecció oficial i actualment es treballa en la urbanització dels voltants de la carretera de Ribes i de la subestació de Trinitat, unes obres que està executant l'empresa municipal Barcusa. Fa dos anys, l'Ajuntament va encarregar a l'empresa CICSA la redacció d'un projecte per a la remodelació i millora dels accessos de la Meridiana al barri de Trinitat-Vellar, que comprèn els carrers de Sagaró i la Meridiana delimitats entre els de Garbí i Via Fadència. Aquesta remodelació, segons assegura l'Ajuntament, s'ha aconseguit una ordenació més racional de l'espai públic. I aquests dies ara estarem pendents de què passa amb la Casa Bloc, ja que ha obtingut una treva per al seu programa Antidrogues. L'amenaça la de la pèrdua del local a la celebrada Casa Bloc a Sant Andreu va arribar abans de l'estiu, juntament amb la decisió de l'Institut Català de la Salut de tancar el Centre d'Atenció i Seguiment, al CIT d'on va néixer l'entitat fa exactament 26 anys. Però la intensa mobilització tant de familiars i usuaris de tota l'àrea metropolitana Precisament per les característiques específiques del centre, com dels veïns de Sant Andreu, ha fet que, de moment, puguin tornar a obrir. Ara s'haurà de veure les noves condicions. La setmana que ve tenen una reunió interna per organitzar-se de cara al nou curs i a les noves circumstàncies. Fins ara l'associació vivia sota l'empara de l'ICS, que es feia càrrec de totes les despeses. Ara el local està gestionat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, entitat municipal que gestiona la majoria dels centres d'atenció a drogadictes de la capital catalana. I serà aquesta, l'encarregada que posarà a retorn les noves condicions d'ús. De moment, les mares ja s'han organitzat per netejar el local el canvi de titularitat a l'espai no representaria cap problema important si no fos per la particularitat de la casa bloc es tracta de l'únic cas a la ciutat totalment lliure de drogues mètode que eh, no, no casa massa amb la filosofia de l'entitat si finalment aquesta decideix gestionar el centre igual que amb la resta de la ciutat com tot sembla indicar impulsarà programes com l'intercanvi de xeringues o la matadona cosa menys compatible amb les doctrines d'aquesta entitat de retorn. Per un addicte eh, que no consumeix, no hi ha res més difícil que conviure amb consumidors, indica el jove usuària del centre. A nosaltres ens funciona aquest programa, no entenem per què el volen canviar. Afegeix la noia que després de passar pel centre no, no, no només fa... 20 mesos que no consumeix, sinó que fins i tot ha tornat a estudiar. De moment, el doctor Rovira, fins al juliol metge del centre que s'acaba de jubilar, s'ha compromès a seguir-lo visitant com a voluntari cada dimecres. Entrem ja en plana cultural i parlem de 36 grups que competeixen en la 14a edició del concurs de música del centre Garcilasso. Recolzar els grups i artistes emergents de la ciutat que treballen especialment en el camp de l'acústica i donar-los oportunitat d'educar en públic i amb moltes i, i amb totes les facilitats. Aquest és l'objectiu principal del concurs de música acústica 2011, organitzat pel Centre Garcilaso un certamen que celebra aquest any la 14a edició. Els pròxims dies 18, 19 i 20 tindrà, tindran lloc les semifinals de les quals sortiran les 6 bandes que participaran en la final del 26 de novembre. D'aquest tema del Centre Garcilaso i la 14a edició del concurs de música continuarem amb el eh pel Clarm Bus en els pròxims dies i hem de dir que els grups són generalment usuaris dels locals que hi ha al Centre Garcilaso per assajar, tot i que hi pot concursar qualsevol artista o formació amb una proposta atractiva però sense contracte discogràfic segons explica Alicia Aguilera que és la directora del Centre Garcilaso que recorda haver tingut agradables sorpreses amb participants de, de passades edicions Jordi Funes, responsable del projecte musical Espai Jove Gartilasso, és l'encarregat de la dura selecció. Poden arribar entre 70 i 80 discos. Els escolto tots i em quedo amb 36 grups que tocaran el concurs, 12 en cadascuna de les semifinals. Els criteris són la qualitat musical, l'originalitat i que em diguin alguna cosa. És un conjunt de coses, explica Funes, un músic que fa 3 anys que és responsable del concurs i que des del 2004 és tècnic. Durant aquest temps he vist bandes molt interessants i cada any hi ha millors músics. La qualitat de pujant per l'escenari d'acústica han passat bandes ara bastant conegudes com la Pegatina, que abans es deien la Pegatina Sound System, Shine, La Rombler o A Contra Blues afegeix funes I és que el concurs està obert a tot, a tot el districte i tota mena de músiques: flamenc, rock, cantautor, mestissatge, jazz, clàssica. Aquest punt és molt important per a nosaltres. Aquesta és una proposta municipal que des del 1999 s'ha volgut vincular a la gent jove, als locals d'assaigs del centre i sobretot a la intercultural culturalitat i el mestissatge musical, diu Aguilera. El lliurat dels, dels directes està format per perrofacionar els vinclels al món de la música i reparteix tres premis, un de 1.050 euros, un altre de 450 i un últim de 250. Els finalistes, no premiats, Podran optar a una gravació a l'estudi Cap Record, valorada en 450 euros, un caixó flamenc o un micròfon de directe de gamma alta. Aquí és on decideix el públic assistent. L'any passat molta gent no va votar perquè creien que tots es mereixien el premi. Es feia molt complicat poder escollir, recorda la directora del centre Garcilaso. I aquest concurs té les seves limitacions. Els organitzadors són molt conscients d'això. L'espai és el que és i caben no gaire més de ser persones i la resta dels assistents pot veure-ho des de la televisió del bar. Sortir al carrer sent festes de la Sagrera, com en aquests moments doncs, està sent, tampoc ens interessa. No pretenem competir amb altres escenaris de la festa major. El nostre objectiu és promocionar els grups del districte, segons argumenta la directora del centre Garcilaso, Alicia Aguilera. La directora del centre creu que Sant Andreu és un districte amb molt de talent. Ell està en permanent contacte amb els joves que disfruten de les instal·lacions del centre. Hi ha molt de potencial creatiu i lamenta que sembla que ven més la imatge dels anomenats ninis, que per sort no són ni de bon tros la majoria. Doncs un dels temes dels quals us en parlarem avui a través d'una entrevista serà de l'entitat ASEM Catalunya, que inaugura nou local a Sant Andreu. ASEM és una associació catalana de malalties neuromusculars que va inaugurar precisament ahir el seu nou local al recinte de l'antiga Fabra i Coats a Sant Andreu. ASEM està integrada per afectats, familiars, metges i altres persones que, de manera desinteressada, duen a terme l'objectiu d'orientar i donar suport a aquelles que pateixen alguna malaltia neuromuscular. I com no podien ser d'altra manera, doncs avui també us parlarem de la festa major de la Sagrera, ja que continuen els actes. Avui dimecres, a les 5 de la tarda, al casal de la gent gran, La Palmera, es realitzarà un homenatge a la gent del barri que enguany compleix 90 anys. La festa serà amenitzada per les avaneres dels nois grans de Xifrer. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, es presentarà el llibre Achazo de Metrónomo, de l'autor local Lluís B. García. Al final hi haurà una lectura de poemes. També a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, hi haurà una xerrada amb el nom Com pot millorar la seva salut de forma senzilla i econòmica. Més tard, a les 8, i també al Centre Cívic Taller de Tai Chi. I per acabar amb les activitats d'avui, a 2 quarts de 9 del vespre a 10 de la nit, a l'Espai Jove Gartilasso, doncs, club de DJs amb DJ Nash. I un altre punt, ja per acabar el nostres recull de notícies, hem de dir que s'inicia un taller de graia a càrrec del grup de Diables Trinifoc. Tenim timbals, gegants, capgrossos, bèsties, però ens falten les graies. Tenimes vin el taller d'iniciació a la graia, cada dimecres de set i mitja a nou, exactament al grup de Diables Trinifoc, sota la ronda. Inscripcions al telèfon 666-038. 668. Organitza el grup de Diables Trini Foc. Molt bé, doncs aquestes seran algunes de les notícies de les quals us en parlarem a dia d'avui. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música tornant tot seguit amb la nostra primera entrevista del dia. Fins ara. Somiant! Somiant! no té sentit. El per d'aquest cabell no és res més que una nix fressa. El sentit de l'univers ja no és a dintre teu i consultes la mentida. Tot baixant carrer avall vas suplicant que l'onsell doni vida. No té sentit, no té sentit, el destí no és l'infinit, l'argument no et dona vida. Quan tu veus el cel encès, no són llamps sinó al revés, és la lluita divertida. Tot baixant, carrer, avall, vas suplicant.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 Doncs tal com us veiem hem començat el nostre programa d'avui i ahir va ser un dia molt especial, sobretot per una entitat com és Assem Catalunya, l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars. I per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels socis d'aquesta entitat, de l'Assem Catalunya, com és en Florencio Marín Hola, molt bons dies. Hola, buenos dias. Doncs pues, ens gustaría que nos explicarares com foi l'acto que se realizou ayer en, en la Fabraico Hatch. Eh, pues sí, mira, fue... Un acto de inauguración de, de bueno ayer fue el día de las enfermedades neuromusculares uh -huh. y bueno se hizo un acto con una exposición de, de pintura uh -huh. eh, luego como inauguración del nuevo del nuevo local que nos, nos ha dado el distrito uh -huh. aquí en la fábrica en la fáoas uh -huh. y bueno se ha hecho una, una pequeña exposición de todos los socios que hay discapacitados uh -huh. entre uno de ellos soy yo Sí. Y, bueno, eh, estuvo bastante bien. Es una es una entidad que, que, bueno, que ayudamos a la gente. Estamos para ayudar a la gente que está con una enfermedad y asistimos a sus casas, o sea, lo que necesiten. O sea, que es importante destacar el día de ayer porque, precisamente, pues fue el día de las, las enfermedades neuromusculares, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, porque luego se hizo un manifiesto, o sea... Eh, estuvo bastante bien, porque ya le digo, fue eh, inaugurar el nuevo local, uh -huh. eh, la exposición, y bueno, eh, que estuvo toda la gente de ASEM, los socios. ¿Y quién, quién participó de este acto? Pues el presidente, la uh -huh. gerente, sí. eh, me parece que algún regidor del, del ayuntamiento, uh -huh. y bueno, gente de así de... De, otra, de otras entidades que vinieron también uh -huh. sí. porque con todos enfermos hay dentro de hacer cataluña uy hay muchos uh -huh. hay muchos no sabría decirte ahora la cantidad pero hay, hay bastantes uh -huh. somos bastante porque es es a nivel nacional las claro. datos somos una entidad aquí en cataluña pero es a nivel nacional y uh -huh. Y también podríamos decir dónde se encuentra el local que se acaba de inaugurar ahora, ¿no? Sí, en, en, en la calle Saladrilla número 20, de lo que era la antigua Fabra y Coat. No uh -huh. sé, sea, que habéis conseguido? Un local allí que... Sí, sí. Sí, sí, un local que nos ha disfrutado. Uh -huh. Uh -huh. Porque a, m, cuando hablamos de, de enfermedades neuromusculares, m, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando? Pues son unas enfermedades que va, va degenerando progresivamente... ...o sea, son, eh, por ejemplo... ...esteinen, duché... ...son uh -huh. enfermedades que son... duras de, ...difíciles de, de diagnosticar... Uh -huh. ...y son enfermedades que van... ...degenerando, o sea que tienes que llevar un... ...un control muy exhaustivo médico... ...un poco de rehabilitación... ...que también aquí en Asen tenemos... Eh, ...también un, poli, un polideportivo que nos lo dejan... Uh -huh. ...y hacemos martes y jueves... ...pues hacemos nuestra gimnasia, nos reunimos... Uh -huh. ...o sea... Es una cosa que que todos los de la sen puede puede apuntarse y, y bueno, también desconecta, porque no no es todo solo ya una vez que tiene la enfermedad de estar en casa es hacer cosas. Uh -huh. A ver si activarse a, por ejemplo, pues hacemos talla, yo te digo martes y jueves, hacemos gimnasia sí. con unas monitoras uh -huh. y bueno, que, que nos movemos. ¿Y qué tipo de de actividades realizáis también? Bueno, pues ya le digo aquí aquí hacemos lo de, de actividades que hacen, uh -huh. pues eh, atender a personas que a por ejemplo vos, a niños que no pueden ir, pues van a hacer en casa. Uh -huh. eh, hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, o sea, información, hay información para en cuanto a esas enfermedades, asesorando dónde, dónde tienes que ir. Uh -huh. eh, bueno, creo en que fin. Lo que sí que es importante es que en ASEM Cataluña hay mucho, muchos voluntarios que ayudan a que pues, vosotros pues, podáis realizar vuestras tareas, ¿no? Sí. Los sí, voluntarios también. es importante. También hay voluntariados y es importante de que de que lo haya, ¿no? Y de que venga gente también. A, eh, siempre, nunca estamos sobrados. O sea, uh -huh. cuanto más gente venga, más eh, más se ayuda. Uh -huh. Sí. Porque es una entidad, la SEM, que está integrada por afectados, familiares, médicos... Bueno, sí, sí, sí, ahí lo mismo se trata al afectado que al familiar. Uh -huh. Se ayuda al discapacitado y al cuidador. De acuerdo. Luego hacemos mis talleres de, de, de fisioterapeutas, como explican cómo el cuidador tiene que coger, por ejemplo, a un afectado cuando ya no puede andar, uh -huh. cómo acostarnos, cómo... A se trata al cuidador en el tema psicológico uh -huh. o sea, Porque tal y como nos indicabas antes son enfermedades que son degenerativas ¿eh? son de, son degenerativas son que van progresando y cada vez vas va perdiendo más más musculatura o... uh -huh. y bueno por ello es importante pues que la sociedad mm, se implique también pues sí la verdad que sí porque aún Hay poca cosa de, con la implicación, no sé, cuando te ven con una silla de ruedas o algo. Claro, porque son enfermedades que, de hecho, son poco conocidas, ¿no?, por lo claro, que la son, sociedad. Claro, son, son, claro, claro, uh -huh. claro y aparte, que son poco conocidas, son, algunas son difíciles de, de, de diagnosticar. Ajá, uh -huh, claro. Uh -huh. Y por eso, pues, eh, en en Cataluña contáis con médicos que son ya especializados en esta... Claro, de... claro. Nosotros hay hay jornadas que se hacen que vienen solo médicos para explicar los, los adelantos que hay. Uh -huh. y, y, bueno, lo que, que hay en el momento. Y ahora tenéis esta, este recinto dentro de la Fabra y Coats que seguramente pues podréis utilizar... ...para realizar pues contactos y conoceros y... ...sí, sí, todo, reuniones, eh, eh, apoyo a la gente que lo necesite... Uh -huh. ...y bueno, habrá todas las atenciones que habían hasta ahora en el otro local... De ...muy bien, pues esperemos que vaya muy bien este nuevo local que habéis conseguido... Que yo, les, yo les invito a que si sí. quieren pasarse, uh -huh. eh, verán las obras que hay realizadas... ...no por mí solo, sino por otras personas... Uh -huh. ...que hay obras de una chica que está muy afectada ya... ...que va con un respirador y todo... Uh -huh. ...y hay hay obras muy interesantes, o sea... ...el horario es de 4 a 7 uh -huh. de la tarde y estará toda la semana... ...yo les invito a que si quieren ir un día... Uh -huh. eh, o me llaman, o llaman a SEM y se ponen en contacto O tranquilamente van allí uh -huh. Y el escenario está abierto ¿Y la, la, la persona que expone estas obras, podemos decir el nombre? Sí, hombre, yo, yo, soy uno, yo mismo soy uno de los que expone Ah, mira, pues valdrá yo la pena Yo tengo una lesión medular, pero igualmente estoy reintegrado con ellos Uh -huh. y, y la verdad A mí me han aceptado muy bien Y, y uh -huh. ya le digo Muy bien eh, O sea que si ustedes quieren Quieren venir a verlo Y, y me quieren llamar o llaman a ser uh -huh. o, o por su cuenta De 4 a 7 todas la semana estarán expuestos De acuerdo Pues sí. invitamos a todos nuestros oyentes A que se pasen por la antiga fábrica De la fábrica Ecoach Y que vean pues todo lo que vosotros vosotros Sois capaces de, de hacer De a pesar de, de, de esta enfermedad. De, la dificult ¿no? de las dificultades claro. que tenemos, sí, y de, uh -huh. sí, sí. De acuerdo. Pues Florencio, Marín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Encantado. Y a ver si invitamos a nuestros oyentes a que esa tarde pues se pasen por la fábrica y coax y que vean... De verdad que como... les gustará. Les uh -huh. gustará De acuerdo. Pues muchas gracias. Muy bien. buenas Buenos días. Buenos días. Buenos días. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com dèiem, doncs, la SEM és l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars i ara doncs, han aconseguit un nou local, al recinte de l'antiga Fabra i Coats, on podran realitzar doncs, totes aquestes activitats que ens deia el Florencio i que la, doncs, eh, també una, un local on es podran trobar tant els afectats, com els familiars, com els metges i altres persones que de manera desinteressada doncs, duent a terme aquest objectiu d'orientar i donar suport a aquells que pateixen alguna d'aquestes malalties neuromusculars. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tenim moltes coses preparades per al programa del dia d'avui. Fins ara. Si de tant senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar fer de la causa la mà de més preuada i el cridi i el cant prendre'ls com a companys. Si el que és senzill diuen que no és possible possiblement ens estan enganyant. Així doncs fem de les burles fones i dels enganys jugueres per Sant Joan. Si el que és senzill és la millor manera de desvetllar aquells que estan adormits. Compartirem tots la vella prèvia d'aquell matí que avançarà a les nits. Fem del senzill triomf i habitable, senzillament. No tinguem por de dir ben fort qui som. Prenem valents, el mall i la corbella. Seguem arran, forgem l'emancipació. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada i el crit i el cant... Prendre'ls com a companys Fem del senzill Triomfi d'habitat Senzillament saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Continuem amb el nostre programa d'avui i ara volem parlar amb el grup d'amics gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, que és el GAC de Sant Andreu, i ho volem fer amb el seu president que és José Benito Eres, molt bon dia Hola, molt bon dia doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix aquesta, aquest setè concurs de fotografia que heu organitzat. No, doncs aquest concurs que és el setè any, que és el setè edició que fem, és a dir, el setè d'any, i consisteix en expressar la visibilitat, en especial sensibilitat, la visibilitat de l'YTD, perquè la gent s'habitualixi doncs, a veure imàgenes de dos homes, dues, dues dones, petronegant-se, en fi, per un costat que la gent participi, participació, per un altre costat, conscienciació del fenomen, o sigui, sea, del, del col·lectiu LGTB. Uh -huh. Qui són, quina gent pot participar en, en aquest concurs? Mira... Participa, és molt fàcil, tota la gent que simplement que tingui residència en l estat espanyol pot participar tothom, o sigui que està obert per tots i totes. Uh -huh. uh, hi, ha algun, hi ha algun tema que, en què consisteix a aquest setec concurs? No, no n'hi ha ningun tema, és deixa símbol obert per no limitar tant la creativitat dels fotògrafos però bueno, també com cada any se va dedicant a una cosa, que any li toca la sida, mm. no tenen especial importància els temes al que se dediquen, però tampoc vol dir que, que guanyin, però bueno, eh, estaria bé, i també si són de l'endell també en tenen un plus. Mm. Per això, que per combatre la sida millor usar el preservatiu. Exactament, per combatir la sisi és el mètode més eficat, més fàcil i més barat. Mm -hmm. o sigui que, eh, i les obres s'han de presentar d'alguna manera o com? Sí, sí, sí, s'han de presentar en un format eh, i, i s'han de presentar en el format i, i sí. és el, format, el que passa és que si eh, de memòria no de recordo, si me deixes un minut me vas fent otra pregunta mm -hmm. o podo mirar i t'ho dic el format. I exactament com, com va néixer aquesta idea de fer un concurs per, per, per la causa, no? Sí, ja va néixer fa molts anys la idea aquesta, al principi ni, ni siquiera estava subvencionada i va ser una sèrie de gent que es van ju ju juntar i, i van fer el concurs. Mira, el formato que le decía Avanza sí. al Jordi El format en que uh, Lo hay que presentar Entonces Es uh, Un mínimo de imagen fotográfica De 15 por 23 centímetros Un máximo de 25 por 35 centímetros Y sale ha de posar En, en, en cartó pluma Y ya está uh -huh. O sea, no es muy fácil Y ganarà doncs, la, la, la foto que expressa una situació, una circumstància com, com que aconsegueix expressar una experiència sensibilitat i habilitat d'artificant les diferents maneres de visualització LGTB diguem un, un concurs de visibilitat uh -huh. i el que ens deia la Patricia fa un moment eh, de qui va sortir la idea de crear aquest, aquest tipus de concurs mira la idea y lo decía, pues, de, va a ser nueva, porque abans estaba una asociación de veines, la asociación de, de de del vallebro y les va a celebrar un concurso, y va a tener un éxito impresionante toda la y entonces eh, yo basta dejar de la idea al colectivo lgtb y la verdad es que se presentan un montón de fotografías, además además es uno de, de los pocos concursos de fotografía que ya aquí en la península, que ve-se sobre, sobre aquest tema. O sigui, és una oportunitat per bueno, donar-te a i farem diverses exposicions, i, i de, de que fai una exposició i poder veure allà l'obra empanillada pen, en una sala d'exposicions, mm -hmm. i tot estarà molt bé. Per... L'impasador la... va participar molta gent? Sí, estan participant una mèdia de 30 persones o així, que uh -huh. són unes, eh, dues fotografies màxims que es poden presentar, <ríe> són unes 60 fotografies, jo crec que està bé, no? Uh -huh. mm -hmm. I, llavors, uh, com s'ha de presentar la, la fotografia? S'ha d'incloure els noms? Ah, sí, la fotografia el que, el que ha, de, ha de portar és, eh, en cada foto presentada al concurs el participant inclouirà un sobretancat que contigui la falta següent. Títol de l'obra, no, si condom, DNI, adreça, telèfon de contacte, e-mail. I, I si sale guanyadora, el pliquem, i ja està. Mm -hmm. Després el primer premi té 400 euros que jo crec que està bastant bé, no? Mm -hmm. Sí, sí. O sigui que... Fins a quin dia teniu per poder presentar les obres? Bon, fins aquí, divendres, el divendres s'acaba i hi ha que entregar al en centre cívic de Sant Andreu, que està en el carregat de Sant Andreu 11. Uh -huh. No és que sigui sí, allà la nostra seu, però eh, col·laborem amb certas coses encara amb la nostra, la que fa la nostra seu, al centre cívic, uh -huh. i doncs eh, aquesta vegada és el centre cívic de Sant Andreu que ja agafa les fotos. Sí, perquè ara hem de destacar que ara ja no esteu al centre cívic, sinó que heu canviat de, de local, oi? Exactament, en que estem en Camp Portavella, que està molt a prop del centre cívic Sant Andreu, que és el carrer Virgili, número 24, cantonada a la Rambla 11 de setembre. Que Carades teniu en obres al carrer Virgili, per això. Sí, però la nostra part, just no, espero que no que. No en la, la nostra part millor no. o sigui, també dir que el dia 26 dintre de les festes de Sant Andreu fem una festa a l'associació de vins de Sant Andreu a partir de les 9 de la nit, de la nit que és la festa de la diversitat en actuacions i tota la mandanga molt bé sí, sí. ja veig que teniu moltes activitats eh? sí, no sí, amb... sé però bueno, està bé Hm. Uh -huh. I el jurat de la, del concurs de fotografia qui qui el forma? Bueno, don serà una persona de l'ajuntament, normalment algú de Grup Arena, el patrocinador Toyberry i la revista Nois, i una persona que, que sigui experta en fotografia. I uh don -huh. eh, eh, encara no ven elegits, aquest any, perquè encara queda uns dies entre el 18 i el 24, que el dia de la entrega de premis, tot, o sigui, el dibat per per fer la eh uh, les fotos. Hi han tres premis. Sí. Després, segun premi són 100 euros, va a haver la crisi també els doncs, va, va haver quedat retallada i publicació tota la revista Nois uh -huh. i, el te, i el tercer també 100 euros la revista Nois encara que jo vull dir que no és tant un concurs de competitivitat sinó com de solidaritat per la nostra causa Doncs eh, el veredicte també es farà públic a través de la web del GAC Exactament Mm -hmm. es farà pública a través de com es fa tot el site ho posarem a la, a la web de l'usac i a les persones interessades eh, les tocarem pel telèfon perquè vinguin si re, a recollir si poden el premi i si no, pues, doncs, l'enviarem llavors mm -hmm. hi, hi ha una exposició també d'aquestes fotografies sí, hi haurà una en el punto de CN que és el 63 a Barcelona i després mes de gener altra en la nostra seu uh -huh. i bé, que informarem ja exactament de la sala i uh -huh. la farem allà en la nostra seu I les fotos que no siguin premiades llavors què, què és el que passarà? Doncs eh, a partir del mes de març com fem aquestes exposicions es poden passar a recollir, a recollir pel centre en què estem, pel camp Portavella Eh, es poden passar a recollir i ja està. Nosaltres també les fotos, eh, això sí, si s'ha si de fer algun deterior o robament o tot això, no es fent càrrecs d'aquestes coses que punten. No? Nosaltres eh, traten a la màxima cura possible. Ja. Uh -huh. ja. Doncs recordar a la gent que vulgui participar en aquest concurs de fotografia que han de portar les seves fotos al centre cívic de Sant Andreu. Exactament, o enviar-les per e-mail. Mm. La direcció és eh, Carreira de Sant Andreu 111, 08 030, Barcelona i ja està. Doncs, si vols afegir alguna cosa més? No, animar a la gent, sobretot que es presenti, que mai si s'ha atigua i 400 euros, penso que venen d'ell, però al costat, doncs el que a abans, solidaritat amb la nostra causa. O sigui, jo animo a la gent que es presenti i per aquestes aquestes iniciatives tinguin continuïtat tot el anys. Molt bé, doncs, José Benito Eres, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ja saps que estem sempre en contacte amb el GAC per, per, per participar doncs, i fer-vos participar en, en els nostres programes. Moltes gràcies a ti Jordi, jo mateix dic que el gas sempre està a la vostra disposició per participar amb vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem és una petita pausa i tornem tot seguit. Sí, perquè avui hem de... Fins demà! dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic Amador Muñoz, molt bon dia Hola, bon dia Doncs ell és un dels responsables del grup de Diables Trinifoc Com estàs? Bé, eh? treballant Quant de temps fa que funciona el grup de Diables Trinifoc? De Gràvia? Sí Bé, bueno, a veure, el, el, el grup de Grellers pràcticament mai ha sigut fundat. Sempre hem tingut moltes intentives. Uh -huh. Portem més de 25 anys intentant fer un grup de Grellers aquí al barri. Hem intentat diverses vegades, en diversos anys, de fer grups. A mesura que va passar el temps, um, mai ha cojat, pràcticament. Perquè ara el, el grup de Diables Trinifoc, de, de què, què teniu? Alguns vivien a pla Cinefoc, bueno, fa 26-17 anys uh -huh. que funcionem. Uh -huh. eh, és un... Tenim ah, dos colles, la colla de grans, uh -huh. eh, que són dos adults, i la colla infantil. Molt bé. I sí, la colla infantil té un, una bèstia, que és la nèbula, que és el bufet eh, uh -huh. eh, nèbula, i després tenim el drac, que es diu Hidros. Ah, molt bé doncs el que sí que hem de dir és que ara cada dimecres heu organitzat un taller d'iniciació a la graia ah, això mateix, això portem ara entre eren quatre, sis en un principi ja ara queden quatre i ara estem, doncs pues, bueno els dimecres ens reunim i fer pues, aprendre a bufar aprendre les notes i algunes cançonetes clar, eh, també des del, del centre cívic ens dit que bé si podien perquè els gegants no tenien de fer-lo més estens al barri i bueno de fet ho, ho obrirem perquè volem, bueno i es volen fer, doncs pues, això, una colla de de gralles per portar els gegants sí, sí, és, els... és important doncs, que la gent dels barris doncs, també hi participi i... ah, allà està Clar. Clar, nosaltres teníem gralles que des del principi no es va tenim a eh, la colla, són quatre del grup i un d'un particular, que l'ha donat, que, bueno, de fet ja tenim cinc, i amb aquestes cinc anem intentant arrencar. Uh -huh. eh, es van vindre dos noies, tres noies més, que van portar les seves gralles uh -huh. i, bueno, van començar. Uh -huh. El que passa és això, que es fan gran o fe, tenen altres interessos i van deixant al uh -huh. grup. Però, bueno, la impressió és que fer un ben bon... Un, ben, bueno, un bon grup de d'agraies per fer ballar, també en les bèsties, uh -huh. que és interessant i els gigantons que, bueno, que fa un any que ho tenim aquí al barri Doncs això, di als nostres oients que això es fa cada dimecres Els dimecres a la tarda ho fem a, a lo que és el local de Trinic Foc uh -huh. que està sota la, la ronda allà en la passada d'Albert Belló uh -huh. que bueno que o sigui, que la gent que estigui sí. interessada que, que passi per sota de la ronda i que ja trobaran... O, o, o me truqui a mi directament, que, igual que m'has trucat tu per sí. entrevista, l'entrevista, uh -huh. o després donar tranquil·lament al meu número de telèfon. Si és el 666-038-668. Ah, ja està. Doncs, eh, convidar doncs, a tota la gent que ens escolta que, que, que vulgui doncs, aprendre a, a saber com funciona la greia doncs, que es passin pel, pel local del grup de Diables de Trini i Foc clar, que això, si, si, si de debò surt un bon grup ja vindria un mestre de d'embe ensenyant-nos d'embe jo el que faig és una petita administració bufar, aprendre les quatre coses més bàsiques uh -huh. però clar, que interessaria seria que pues, si la gent s'anima Podrem fer coses, si no s'anima, anem a arrastrar, tirarem 25 anys més intentar fer un grup de, de garaget. Bueno, doncs esperem que les, la gent s'animi i que participi amb vosaltres. Doncs pues molt bé. bé. No, nosaltres, al barri. Ah, això, al barri de Trinitat Vella. Ah, ja està. Molt bé, doncs sí. moltes gràcies. A tu, adeu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ens queden encara alguns minuts per comentar-vos que tenim alguns actes ja programats a la nostra agenda i entre, el, entre els diversos actes, entre les diverses activitats hi trobem aquest cicle de lletra petita, taller de descoberta enredat amb l'acció, que és un taller que es diu el xamant de la tribu i que es realitza a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, del bon Pastor al carrer Estadella número 62 us ofereix cada dimecres fins al 23 de novembre a dos quarts de sis de la tarda. I dins del cicle lletra petita, tallers de descoberta, enreda't amb l'acció, el taller El Xamant de la tribu, en Merche Ochoa. Quines qualitats s'ha de tenir per convertir-se en un xamant? Un poblat de la selva necessita amb urgència algú que estigui capaç d'interpretar les desgràcies que pateixen, algú capaç de restablir l'equilibri amb l'entorn. Per una mainada de 10 a 12 anys, i un cop més, l'entrada gratuïta, però amb inscripció prèvia. I si ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, ens n'anem cap al centre de Sant Andreu, allà trobem a Can Fabra, i ara s'està realitzant unes segones versions, una exposició de fotografies a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 29 de novembre, dins la sala d'exposicions instantànies d'Isabel Marqués i Virens Oliver, els treballs responen a un guió realitzat per un grup de treball de la taula d'entitats de persones amb discapacitat del districte de l'Eixample. Es tracta de tot de fotografies que reflecteixen situacions que viuen persones amb discapacitat i amb aquestes poden tenir una segona versió inclusiva si canvien les circumstàncies que els envolten. Es presenten a través d'un seguit de fotografies aparellades acompanyades de la seva descripció en escritura braille i en tinta. Així, la persona cega pot fer un acostament al contingut de les fotografies i la persona amb vista pot aprendre com cal fer una descripció. Molt bé, doncs aquesta era una de les activitats de la qual podeu gaudir aquests dies i també eh, us tornem a convidar a anar a la Biblioteca del Bon Pastor perquè nosaltres som sis. ens ha agradat passejar-nos pel, pel barri del Bon Pastor anem a la Biblioteca i allà trobem dins el cicle Lletra Petita el racó dels pares, primeres passes al conte amb Patufet doncs sí, la Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadien, número 62 us oferirà demà dijous de dos quarts de sis de la tarda i dins del cicle, com dèiem, Lletra Petita al racó dels pares, primeres passes la narració del conte amb Patufet a càrrec d'Anna Casals el conte d'en explica a través d'un gran àlbum il·lustrat en moviment per una mainada d'entre de 6 mesos a 3 anys un cop més us diem que des, aquí, des de tot un poble proposem eh, activitats amb entrada gratuïta doncs també hem de dir que de 6 mesos no sé de què se n'assabantaran d'aquest conte <ríe> però si Som diuen petitens. que és per una mainada de 6 mesos és per alguna cosa molt bé. Doncs tornem cap a Can Fabra i allà trobem, dins del cicle de lletres petites llibres d'escena, l'espectacle Contes de Terra i Arena. Això sona, Això sona bé, oi? Sí, sí, sona molt bé. A Canfabra, la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra, el carrer del CIE número 24, us oferirà demà, a dijous, a un quart de set de la tarda i dins del cicle Lletra Petita,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 I si ara parlem de, de teatre, continuem parlant de, de teatre i ho fem amb una obra que es diu Pinxa però no mata, que amenitza cada dijous fins al mes de desembre al Sant Andreu Teatre. Un viatge a partir d'històries plenes d'humor i acompanyades per la música del duo Floret omplirà demà dijous al Sant Andreu Teatre amb l'objectiu d'oferir una proposta lleugera i agradable a trencar la rutina de la setmana. Els eh, argentins Daniel Pellegrinet i el Joaquín Daniel es van conèixer fa, eh, fa, ja un, fa uns anys durant el rodatge d'un anunci de Manides Floret, a partir d'aquest fet neix el, el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que parla dels estrangers, del que s'enyora es descobreix, es malinterpreta diàlegs, monòlegs, música bona i diversió amb objectiu de fer oblidar mal de cap si passar una molt bona estona. Joaquim Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre l'americà d'Edward Hopper o les sèries televisives Ben del Pla o Infidels. Daniel Pellegrinet és un compositor cantant i música multiinstrumentalista que, junt a un parell eh, de Loop Station, interpreta i programa temes en directe convertint-se en un autèntic home, orquestra postmodern. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, esperem doncs que hagi estat del vostre... S'ha agradat, no? Això, sí <ríe> Si doncs... us ha agradat, Mal, malament. <ríe> malament Molt bé doncs, Si voleu, el que podem fer és tornar demà Oferir-vos més informació aquí A través d'aquest programa en tot un poble Moltes gràcies, Patricia Soler Moltes gràcies, Jordi També donem les gràcies al nostre tècnic Nacho Delgado, que avui ha estat les vies de so, I ens retrobem de... Demà a la mateixa hora Que passeu una bona tarda